Ти в армії служив? спитав Микола. «М -м -м. А ти теж солдат? Солдат. Микола з'їв весь борщ, а молоком хотів поділитися з Миколкою, тільки мати не дозволила. А де ж ти взяла? У тітки Параски. ув'яже їх. Миколці б краще дала. А я вже пив сказав Миколка. Уже пив ах, ти ж Миколка. Зробимо млинок. Який? З крилами зробимо. От і добре, спасибі тобі, Калину, за обід. Я аж ожив оце. О, та тут обідають, по-сімейному, значить. Не помішав, раптом озвався з вулиці Володька і завернув до клубу. Миколка зіщулився враз, притулився до Миколи. Чого ти кричиш, Володимире? Дитину злякаєш, сказав Микола. Молодька не звернув на його слова ніякої уваги. Що це у вас? Пожежа? Загукав він, наче тут сиділи всі глухі, і кивнув на винесені ослони. «Калино, а ну, відколись на пару слів!» «Якої ще тобі пари?» – сердито відрізала Калина. «Іди своєю дорогою куди йшов!» «Я до тебе йшов!» – сказав Володька, враз і збавивши голос. «От що, парубче!» – підтиснула губи Калина. «Забудь цю дорогу!» калина, Микола звівся з ослона і, узявши Миколку за руку, відійшов глиб двору. Він знайшов кілька трісок і почав стругати з них млинок. Миколка мовчки спостерігав за його роботою. Микола знову підмарнув хлопчикові, але той не зреагував на це ніяк. – Не журись, Миколка, зараз ми збудуємо з тобою і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Володька щось бубонів там під кленом, коли більше мовчала, а коли озвалась, голос їй звучав усе так само сердито й відпорно. «Ну, дивись», – крикнув Володька, – «лікті кусатимеш, та буде пізно». Він рішуче, ледь не підбігцем, рушив з двору, закушпилив вулицею. І тоді Миколка розпрямив плечі, вразу жив, забігав по двору, свьохкував молоденьку кропиву під штахетом, ганявся за білим метеликом. Микола вернувся до ослонів, сів там, де обідав, і мовчки, вистругував млинок. Калина стояла знічена і також мовчала, наче ждала, що він заговорить перший. Микола стругав. «Ви, може, подумаєте, хто зна що?» – озвалася вона. «Житейське діло!» – буркнув Микола. «Та нема ніякого діла!» – викрикнула ображена Калина. «Бачите, і ви так, як інші!» Калино, дорога, я не хотів тебе ображати!» Він облишив стругати і дивився на неї. «Ходить і ходить, тітка Параска радить мені. Не дари дуже носа, що ж ти вік вікуватимеш сама? А Володька, хлопець непоганий, сохне по тобі. А я чую, що не сохне. І Миколка, як тільки той прийде, ховається за мене, боїться. Я ще думала, мале соромиться чужого дядька. Коли ж воно неспроста, дитину не проведеш. А на днях що ж він мені каже? «Віддай, каже малого в дит будинок і я тебе візьму без розговору». Калина не могла далі розповідати і заплакала. Микола схопився за слона, заходив по споришу, вражений почутим, зупинився проти Калини і сказав «Жени молодице таких утрешия». Знову заходився майструвати млинок. А коли він захорчав на вітрі, віддав Миколці. Малий бігав по двір'ям і приспівував «І ставок і млинок, і вишневенький садок. «Що ти співаєш?» – спитала його Калина. «А це мене дядько Микола навчив». Того дня Микола навозив до клубу глини й полови і під вечір одвів конею конюшню. Потім зробив трамбовку, і на тому застала його темрява. На завтра, як тільки він одімкнув клуб, з'явилась і Калина з Миколкою. «Чого ти так рано?» – спитав Микола. «Давайте мені роботу». «Я ж сказав Калино, що це робота не на твої руки. Як раз на мої». Вона взяла відро з підвугілля і почала носити ним глину в залу. «Ну що мені з тобою робити?» сказав Микола. Калина глянула на нього з легким усміхом і озвалась. «Беріть друге відро, та й носитимемо разом». Микола так і вчинив. Потім він розрівнював глину по всій площі, а Калина все носила. Він взяв трамбовку і заходився втрамбовувати. Скоро побачив, що калина пиряє глину вже двома вітрами. Зернистий під зросив її чоли накрапав над бровами. «А оце вже я не дозволю так надриватися»,